Iparro ratza. Ba, aurreran jarraituko dugu eta saio astapenan aipatu bezala, oraingo honetan igandera begiran jarriko gara nora eta urruña errira. Nork esaten du urruñan ez dagoela zer egin? Zer antolatu eta zer ospatu, ba, aste burontan, badabai, zer egina. Eta besteak beste, e, martxuka merkatu bat antolatzen e, ari dira. E, gurekin dugu Adelaide Dajazp, bera baita, martxukako sortzaile berriz, gogoratuko dugu ere martxuka zer den zehazki eta nondagon. Adelaide, milesker etortza gatik. Milesker zuei. Ongi? Ba biziki ongi. Lantalan? Lantalan, beraz, astapenetika hasiko gara, gogorera dugu martxuka zer den? Bai, e, marxuka, e joan den azaroan ireki genuen denda bat da, e, denda eta te gozotegia beraz. Euskal Eiko sortzaileak eta bitxiak apajeak hainbat eskulan saltzen diren toki bat, baita te gozotegi bat berazte, kafea, kaputxinotaeta eta, eta, eta bizkots gosoak jateko toki bat da. E, Urñako herri erdian e, zaude, bai. e, aski leku lekubiuale batean, e, Erriti gertu, herrian bertan. Bai, e, benetan, orain iduritzen zait, ja, ugunako, e, ugunagen oitura ere bilakatu dela, baita inguruko jendearena ere, maktsukara etortzea eta oain jendeak badaki zer den maktsuka ugunan, eta oparitxo baten egiteko, edo lagunak teantzek baiten hartzeko, jendea initzuk biltzen da. Hori bera, eh? aipatu bezala Euskal Herriko hainbat eta hainbat e, sortzailearen e, artelanak dauzkazu bai, to, to, bertan. Toki gutxitan aurkitzen aldira Euskal Herrian benetan egindako eskulanak eta egia da merkatu batzuetan ezik e, sortzaile horiek ez dutela haien gauzak saltzeko aukerarik izaten. Beraz, hor bederen aurkitzen alditugu benetan bertan egindako gauzak eta gauza oso desberdinak eta benetan prezio guztietan. Eta joztukin merkatua aipatu duzu, zuk sortzaile hoiei aukera bat eskaintzen diezu egunerokoan e, Martxuka denda eta ostatuan, baina gande hontan maiatzaren 18 e, e, beste aukera bat Are Zabalagoa eskainiko diezu euskal sortzailei. Martxuka azoka, antolatuz e, urruñan. Bai, hori da, martxuka mehkatu izena eman diogu, eta oa e, dendaren proiektua eta nuenean, pentsatu nuena, beharkoliteke egin e, olako dendabat, ba bertako sogmena garatzeko eta ezagutarazteko. Eta, eta azkenan sortzailekin hitz ja denda irekia zegoenean haiek oso motivatuak zirela ikusi dut, eta, eta benetan haientzat e, aukera ona zela, eta eskertzen innduten. Ba, ez dagoela habeste eskulangile sorttzaile mehkaturikin inguruetan eta bain badira izaten dela egu begin guruan edo udaran baan ohjola maiatzean e, ez dagoela gauza hundirik eta oso oso motivatuak sentitu ditut beraznik segitu dut. Aipatzen dugu, baina zifrarik eman gabe ez, Euskal Herrikoak eta gutxi beraz zenbat eta nongoekin lan egiten duzu. Beraz, dendan, be, orain begogaita amak sortzaile daude. E, Dendai deki genuenean, azaroar, azaroaren bukaeran, ogeita amak ziren. Beraz, poliki-poliki noski jendak eh, jakiten du eta etortzen dira gure gana eta gauza politak aurkezten dituztenean zailada ez ez zesatea. <laughs> E, toki gutxi badugu dugu orain ere, ala ere. Gero mehkatuaren zat, beho gehiago eta izena eman dute. E eh, izango dira martxukan jadanik saltzen dituzten eskulangilak eh, eh, baina baita ere beste berritxo batzu mm. eh, ola deskubritzen alkoditugunak eta eta beraz martxukan ohtura jadanik dituztenak ba, ez dute bakarrik bertakoa ikusiko. Bo, dena den eh, ez da berdin eh, sortzaileak bere main bat aurkezten duenean hainbat hain gauza ikusten ahalbitaria eta nik dendan ezin dut dena ukan beraz 40 bainan gehiago etorriko dira igandean azokara eta Euskal Herri osotik bai eh ujune ujunena ustut e, iruinakoa dela eh zaku egile bat e, badira batzu e, Donostia ingurukoak e, Irungoak hegoaldean eta gero iparaldekoak e, ba, badira siberutarrak eta geienak lapurtarrak dira dendan bezala hurbilenak e, dira beraz e, baina bada denetarik eta landesetako bizpa hiru ere izango dira Pertzen duzu, denetarik, e, izanen dira jantziak, jatekoa, bitxiak? Beraz, e, ez da e, jaten, jateko merkatu bat, bon, izango, izango da jatekoa, baina hori e, e, ostatu batean, e, taloak, e, talo biologikoak egingo ditugu, kepkei, kukiz, e, ba, azkenean martxukan aurkitzen diren e, diren gozogarriak. Eta edariak. E, gero, ez, saltzen dituz, saltzaileak, bai, izango dira bai, bitxiak, e, ume eta ninientzako gauza hainitz, e, erabilgahiak eta e, opariak, jantziak, eldu baita ere, e, gero zakuak, e, diru, e, moltsak, ez, benetan gauza zeramika, e, zer bat da taulak eta pintatzaile batzu, eskultura batzu, mosaika... E, Uztut, e, iduritzen zait inguruko ahtelana oso ongi representatua dela. Eta ez dela, ere ez da ikuspundu folkloriko batean egina. E, bakoitzak sortzen duena eta, eta bere esku, eskuekin egiten duena, ez ez e, publiko turistiko bat baita, bertako jendearentzat eta eta hori da baita ere martxukan de, defenditzen duguna. Halako azoketan ere merkato justua edo defendatzen da, bai, ez? Norrenaren bai. eskuna, eskunaren kostua valoratu egiten da eta e, usu aski garestiak iruditu hitzaizkigu saltzen direnak, baina berbadazu tendentziak ere aldatzen ari dira, gero eta kontzienteago erosi nahi dugulako ere, ez? Kontsumitu bai. ere eh Baina, importante izan daiteke, txartelarekin ordaintzen alko da, edo diru eraman beharko da, diruan. Ez, bo, diru, diru eramaten alko da, baina ja, orain, eh, ujunako uh, erdigunean zegoen diru ateratzeko makina badabil, beraz... <laughs> Oso gajantzitsua da, eta hilabete hainitzez itxia izan baita, beraz badago egian bertan diru ateratzeko makina bat, beraz ezta da arazo, arazorik izango. Gero, gero sohtzaile bakoitzarekin ba, edo txekak, edo diru direktuki hori bakoitzak ikusten du. Mm -hmm. e, bai, ogezgain badira baita ere tailexak, e, egun oso antzeak, bai heldu, bai aukentzat. Eh, hainbat gauza desberdin izango dira adibidez eh cupcake tailer bat beraz bizkotza politorieka apaintzeko eh simple simple batzu eh lau urtetik goitiek egiten aldutena eta gero helduek ere eh, hor bakoitzak apainduko du bere bizkotza ta gero jakadaiaten ahalko du eh, bere berak apaindutako bizkotzarekin Eh, izango dira baita ere, egungu ziantzeak, badago, hoxen, eh, ok dutegi bat, eh, ba, tailehak, eh, bai, bitxiak egiten ikasteko, bai, amenbestarako opari baten egiteko. Eta hauek, eh, animatzen dituzte, ba, eskulangile batzuk, ez guk. Eh, haiek, eh, haien, main batukango dute haien gauzak saltzeko, ta momentu baten buruan, ba, ahtuko dute ok du bat, eh, tailek ta baten egita, eginarazteko. Eta guztia, urruñako plazan edo herri erdian, hori? Bai, hori da, urruñako hiri erdian izango da. E, bai, e, azazkala apaintzailea ere. E, neska bateko la prezio txipi txipi batean proposatuko ditu ba, azazkalak pintatzea. E, eta bo, apain, apainketa politak egitea horren gainean. Gustut, e, bai, edo zer, edo, edo nor, eto jarrazteko aukera dela eta momentu gozo baten pasatzeko. E, dena plazan izango da eta martxukaren tegozotegia eh, plaza erdira ereramango dugu. Uh -huh. Egun honetan denda etxea izango da, beraz eh, ez gara etortzen eh, igandean martxuka bisitatzeko. Bada beste zer eginik, aizu Adelaide, eta guztiago antolatzen eh, sekulako lana izanen duzu, bai. eh, erriko etxarekin ere baimenak eta guztia dena ongi pasatzen da? Bai, erriko etxak segituan eman dit baimenak, uste duto lako gauza baten eh, antolaketak eh, ba, antolaketa positibo dela edozein erriko etxerentzat eta eta eta beharik, oso poziznai zu joñako errikoetsak lagundu naguelako baita turismo bulegoak e, turismo bulegoa yaniko ja hituratua baita eh hasteko merkatu antolatzen udaran egiten dena bakarrik bainan badituzte plazaren planoak eta prestatu dizkidate Beraz, hori bai lagungajia izan dela, inoiz ez dugula nean merkaturik antolatu, ez baita inegesa ere. Beraz, orduan sostengoa baduzu Bai, baita badaukat ikastaldi bat nerekin egiten duen gazte bat, e, e, lizentzia bat egiten ari dena, e, den da sogmenan edo entrep entreprenagia gisan bai. bordalen, eta bila bete segonda nerekin. Eta beraz, nerekin hasieratik, e, ba... Talde bat ginen ez, mehkatu horien txortzen, baita, baita inguruko lagun guziak eta horrek la... Ba, Plasek ikiten du bat den da, idikitzen idik bezala, eh? laguntza beti bat daukat. Elkar lanean ari zara, azkenean proiektu berezi horrek ere ez zuri bakarrik, urruñari ere, ekartzen diolako bizia... E gune berri bat jendearekin laguneekin egoteko. Bai. Beraz, guztia ongi jakiteko eta zinez kuriositatea e, piztu baldin badiogun norbaiti igande hontan, eh amarrotatik e, goitik astiak arte beraz egun osoan. Egun osoan. E, urruña erdian izanen da aukera bai martxuka ezagutzeko eta martxuka merkatura hurbiltzeko ere. Hori da. Ba Adelaide, mille esker, mi eh? esker Guran izateagatik, eta santza on. Ea, ongi ateratzen den. Errepikatuko duzu elduden urtean? Eh, Behak bai, elduden urte, eldu urtea baina lehenago ere pentsatzen den. Ah, doen. bo. Zergatik ez ekainean beste batekin, eh? oso giroa sohtzen bada, jendea eto urbiltzen balin bada, eta sohtza hilak pozik balin badira, eta egiko etxak bai baten badit. <laughs> Baia dena ongi ateratzen zaizun. Kusiko, mile esker. Mile esker zuri.